Перехрестя чотирьох розлук Громів осінні хвіщий перегук Веселий серпень повернувся з поля На перехрестя чотирьох розлук В холодний вечір привела нас доля Дороги, мов, дві схрещені стріли Далекий обрій тятивою лука В який би бік з тобою ми не йшли На нас, однак, чекає Лиш Разлука.